Не я ж і не мої брати-трактористи. Що ж ви там вирішуєте на своїх нарадах? І ви хочете, щоб я все життя гибів біля ваших перекалічених тракторів, поки ви десь займатиметесь пустомельством? Був і нема. Та й поїхав до млина. Давайте мою трудову книжку і до побачення. Слухай, сміян! Зіткнув положай, ну і характер ж у тебе вредний, і батько твій такий самий був, та й мати. Трудову книжку я тобі віддам, а характеристики не напишу. Дуже ти безідейний чоловік, недаром у той пунктик у тебе в анкеті з'явився. Та ти не гарячкуй, не гарячкуй, тобі що? «Ти вільний, птах, знявся і полетів, а мені треба виконувати завдання і рішать питання. Напишу тобі, а хтось прочитає та поінтересується. А хто це, скаже, розхвалює такого, значить, чоловіка, у якого в анкеті пунктик, а з язика вже й не слова, а ножі тобі межі очі?» «Скажеш, хтось, скаже». «То давай, щоб ні по твоєму, ні по моєму. Піди до дівчат у бухгалтерії, вони тобі дадуть довідку про твої заробітки, а я початку поставлю. Документ. Хто гляне, зразу побачить, раз заробляв добряче, значить чоловік потяжчий. Соціалістичний чоловік, бо живе по труду, значить». Тепер соціалістичний чоловік лежав на лавці в так званому пасажирському залі далекої степової станції «Веселі хутори», слухав, як гремлять кожні чверть години товарняки, від яких згойдується земля, і ждав ранку. Черговий по станції літній замучений чоловік зовсім не схожий на бадьорих залізничників з настінних плакатів, пропустивши черговий товарняк, зазирнув до залу. «Не спите?» спитав доброзичливо, «Може, зайти де в діжурку? Там у мене диванчик є, можна її подрімати». Я сів, спустив ноги, на усліп намацав чоботи під лавкою, поставив ступні м'які халяви. «Дякую, спати щось не хочеться, та тут не заснеш, хоч би і хотів. Ешелони, як у прифронтовій смузі». Один за одним. Не потовпляються. Це ніч сьогодні така, що у вас завжди? Завжди. Руду везуть на заводи. Поки заводи стояли розвалені, то в нас тут тихо було. А оце як пустили домни, іде руда вдень і вночі. З куліси працює. А ви, значить, на ростанцію. До патолашки. Чоловік відомий. До нього тут зимку і улітку їдуть. Чого їдуть, це вже їхнє діло. Я там ніколи не був. Та знаю і так. Нічого там такого не може бути. Степ, він і є степ. А ви, мабуть, на роботу? Я в темноті прийняв вас за другого. До війни на Гростанці тут був один чоловік. Ох, і чоловік же. А тоді вже, як відступали... То забрали в армію його. Я з евакуації вернувся, кажуть, на агростанції новий директор Паталашка. Ну, Паталашка, то хай собі. Яке мені діло? А це дивлюся з блескартного з двома даними, офіцерська шинеля. Правда, директор був ніби нижче. Та в темноті хіба ж розбереш? Стоє оце на пероні, показую свого прапорця машиністам, а сам собі думаю, невже ж це він? І все й заглянув до вас. Я спитав, як добратися до агростанції, чи буває тут якийсь транспорт. Пішака, сказав черговий. Є в них півтора тонка, на якій їздить Паталашка, та найбільше стоїть, бо нікудишня. Фронт, коли проходив тут. Машину кинули, бо вже не ворушилися. Коні в них є, паталашка присилає на станцію підводу за добривами. Ну, добрив тепер немає, то і підводи не буде. Так що тільки пішака. Ви свої чомодани залиште. А в нас тут є камера. А тоді...